Ndersa po shndajitet salavatet më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan ali salatu vesselam, bësh që të besnik me familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërruar veçje do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të sa të kemi filluar mbi të folurit mbi emra dhe cilësitë e Zotit xalla xalal. Kemë përmendur në një shumë ligjëratave në, në hyrje të ligjëratave rëndësinë e mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit te bareke Vu teala, në lëjëratën e fundit tek emri i Allahu xhallaluhu el-qawi al el-metin, i fortë edhe i pa thyeshëm dhe i pacionueshëm, përmendëm në hyrje ë domosdoshmërinë e do leximit të gjërave apo historisë me sytë e muslimanit, i cili musliman çdo san dhe çdo lëvizje e komenton dhe e lidh me emra dhe si Allahu tebaraka vu teala. Pra ë Në lehrërat në fundit e vërtetuoam sa është e rëndësishme që çdo sam lexohet nën hijën e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke وتعالى. Do t'i shohim sot me lein Allahu te bareke وتعالى te msimat, sot do të ndalemi me msimat e emrave apo dy emrave të Zotit xhelel xelaluhu, El-Qawi dhe El-Mateen, i, el el i fortë dhe i patyheshëm. Brenda këtyre msimave do ta shohim me lein Allahu te bareke وتعالى sa është e rëndësishme me rregullu besimtari perceptimin mbi xhorat. Perceptimin në bëjë gjerat Kjo në Kur'an dhe zërkë quët emrat Kur'ani për nga të këtira e shfaqës e gjerave I thjesëson në gjerat Por shimë unë sot e ki në shkencët e ndryshme Quët të termi e diçkaje Terminologia e diçkaje Përbërja e diçkaje, ekstumarat Apo pastaj me zhvillimin e, e landëve dhe filozofive Njerëzit por shimë unë i kanë Modifiku termët Sot por shëmë uquhet përcëptimi në tijë qëkajë Si tjë e përcëpton Ndërsa Kuran e qundryshën Kuran e kuptimin e gjerove E qund me emra Si e mërton tijë qëka Si e quën tijë qëka Andoj gjën e parë Shka e përmendji Allahu gjeluarët Të adimë arrej së ratë o së më cilë e ishte Para se me i thanë Zrit në dunja Apo hinë gjënë në cilë e ishte Allë me edhem çai imsoja deni çka i mësoj el esme emrat apo pa i ditë emrat apo s'ke mundsi me u bova vaçume me me botën po supozimisht se dikush i di gabim emrat gabim do ta kupton botën apo A e përshimu, meri, on, sallem, në qum, një përshem u pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregoi shembull shumë një përshem e cila është një përshemove e përmando ka, e kandaluale isallallahu alajhi wasallam e çudit rushin kerram por çka se Keram dhe më thonë bujari E arapti thëshin rakijës bujarë Sepse rakijëgjia kurpi Dehet dhe je pare E për nësëm tha jo Kënë nuk është e vlefshme Shembu tjetër ka thonë sallallahu a.s. Njëri për njërzve dikur Të kbite Israelit E ka mërë lopën E ka mërë lopën Me kalëru me ta ha? Ka hip lopë Dhe do në me kalëru Me kalëru dhe më me përdor si kali Me përdorë si kalli Për nga mërë a.s. Në këta dithë Ka të regu një muajgjize Po Mbi këtë muajgjize është dhe një sen tjetër Se nëse një njëri Esh e ledzon në botën Me emrat gabuar Do të aprish qëllim në Zotin tokë Qëka të të së në dhalë a.s. Tho të murë lopën Dhe lopa foli Dhe i tha O ti njëri s'jam kryuar për këta Lopa I ka fol hadis ai Buhari sai Muslim. Edhe dietarat është prej haditheve të saq quhen haditë e, e lajmeve të pranueshme. I qallonoti njerisë s'am kriju për kta. Mirë, kjo pjesa e kim përmen këtë, këtë a di. Po pse i thot lop, po pse Zoti i lejon lopës mi thon këti njerit s'am kriju për kta? Gabim që lexuam u. Uniam lop, po tani lopa si term, por çfar? Për me Por gjeratiero, babo, nuk mund asht i ata me pordor si sikali. Tani vlezat, çka ndonë ndunjo, në nëse na nuk i lejojmë gjërat si duhet. Zdimi i pordor ata. Nuk dimna me i pordor. Andaj xhen e parë që më xhoi Allahu Ademit alayhis salam, dhe më ta e vlersoj, dhe më ta e mbi vlersoj mbi me laçit, cilë msimi i emrave të sakt të xherave. Andaj sod vlezar në ummet, um Muhamedit normal, me shpërndarjen dhe me e, dopsimin e muslimaneve si tërsi, apo, sot ki një loj gjurulldije, një loj katrahure në emra, e që gjdo njani lunë me emra, i e mërton gjërat si cili me, me trunin e vetë, apo, edhe vërsisht sa ka në gjyra në trunin e vetë dhe fjallë, i e mërton gjërat qashtu, por që e më ka dikush gjysën e dunjohës me një, një fjallë e futë, Sigur mos s'ka emrat tjera, po? Eksumerat. Andaj edhe zërë, o shumë në nëci që ta kuptojna se duhet me i regullu në trutë e tonë. Emrat e sakt. Po nuk i vendosëm emrat e sakt, na nuk dimi përdora ta. Na nuk dimi, mi përdora ta. Andaj edhe këtu vjena jo meselja të së me përmendëm, mesëllimeve edhe mjetëve. Nëse na nuk i dim gjërat, përshemur, kjo është telefon. Kjo e telefon. Telefoni që farë është? Mjet. Kjo shumë në në cilë dhe kjo fjalla mjetë, shumë në në cilë Dikush kujton se si, atë djetarve kote kote kanë thanaleve pi qujna jemra stuf, më, Apo për e shtrengojna këtë punë veç se më së naprishën gjërat Jo, kjo shumë në në cilë Se po nuk e qujtë mjetë këtë E bojmë qëllim Dë më dhonë, ti kur e mërë telefonin Punonë me ta, zhvillonë me ta Nëse ti një minut e hek pimejnë se kjo mjetë Ti më shmë adhuru këta Me me këta. Dhe mundish me adhurim ekstra. Çka do të më duan me adhuru? Në vend Zotit më pas. Në vend Zotit më pas. Apo e shocërimi miot i vazhdueshëm, se kjo mjet, mjet. Domthon, po u thii, s'ka problem. S'ka problem. Çdo mundon po u thii s'ka problem. Mjet i po u thii. Thi. Jo në kuptimi më amordikuj nëse na në i përzin, apo. O valla bërat ta thajë telefonin se mjetosh kjo. Jo. Po kur të theha të pa dëshirën tande, diçka. Gjora vetë t'i thotë Allahu i kau mjet, mos më tu thii zemra. E kanë po njerëz që këto i lezojnë çollima. Andaj për shembull a gjen njëri diçka mi mungon nga mjetet, pak pak pak diçka, hafton. Për shembull, unë kujdi, ka njerëz që vesveseli deri në një pej, që thotë, kimi është më dal, zdal bi shpiher. Derisa ta rregulloj. Apo një pullë e kështu me radhë. Pse? Sepse i ka bó mjetet çollime. E tani Zoti juon të bared kjo të alla nën hijen e në këtij emri. Pse na kallzoi se ai është i fuqishëm? Që t'i lidhë mi gjërat dhe zërë me këta Që t'i lidhë mi gjërat me këta Andoj sot me lejnë Allahu të barek e vëtëra Në ndalim e disa prej mësimeve Sa t'i kamërmejnë djetarët në qështjën e, e, e Porosive nga emri zotit të barek e vëtëra El Kaui edhe El Metim Mos t'i përsërisim shkurët i misht tamë se emri Allahu të El Kaui është i kuptu shumë për neve Kuvet e përdona dhe na fuqi Forc Mirë po emri Allahu të El Kau Do të vini, do të gjeni një emër tjetër i Zotit, Xhelal Xelalo, i cili është emri El Kadir, Muktadir, apo Qaadir. Do të vini këto. Atje e gjeni të përkthime të forti, i fortë. Edhe qawi i fortë, po dallojt. Qawi në raport me goditjen dhe forcën. Forca në kuptimin e ë ë domon, densies kur të godet, apo e kur ka ka fortë Zotë i në të barek e vëta Nërsa jemi Allahu kadir Që vjen kur anëshmesh Inna Allahe ala kulli shë e jim Kadir Allahu përshë dhësen ka forëc Kjo kadir që ka është Kjo është uh, fuqi Mirë po është më gjithë përshirëse Më shemë Allahu gjeni që lalu Me forëcën e vetë e ma Qilin Dutë më posë kudret Kua Apo Për Allahu me kudretin e vetë Me kudretin e vetë E ka kryusinë në cili isha këtë, këtë qilin Të një këtu duhet kudret i ma, forës dhe kudret Kudret që të vonë, pra, i nxan kombinimeve të shumëta I nxan kombinimeve të shumëta sët i vendosë me një vend O sigur, Allahu gjeluala e tregon forës në gjerat të noja E tregon ato atë në gjerat të imta dhe të vogla Pra, emri Allahu të lkaui është i forëti në raport me goditjen Raport me mbajtjen e, e, e të mlojave E kështu marat Dhe e një allohet, elmetin është a i cili, e kanë thonë djetarët, elmetin është a i cili s'ka fundë forca e ti Dhe s'preket nga pushimi dhe nga lodhja Nuk të zotë i unë gjele gjelalë u përshimu, mjep një pak a fatë jo. nuk, nuk e perek të zotë i unë të barek e vëtara Nuk preket nga mjep një a fatë, prit një të mendoj, e kështu me radhë, të baj masnesër Jo, që është ta një huditë Allah u gjena kërë i ka kryu e qi e dhe tokën ka pushua Allah u gjena zbitja jeti Tha këtë janë fjallët e reme të gjuhësë Së tërë Pra fjallë e elmetin Pa mund të përkthejmë pra, Mund të përkthejmë edhe pëse ne kemi përmen Se në gjuhën shqipe Kur themi diqka s'ka hukëm Nuk ka hukëm, nuk ka gjikim Gjikimi është mbi fjallët e zotë i gjelit gjelale Mund të përkthejmë Elmetin i pathyshmi S'thehe Nuk lodhë Edhe folëm gjërësish në Ligëratën e kaluarë Prejmë simë në dhe zë që e kanë përmen djetarët Simë i partë është Se e tërfuqia është E tërfuqia është Në Allahë në gjëllë gëllë Pra kejtë që ka egzistë të më dhe zërë është forë që zotit Kanë thonë djetarët E besojme E lisoneti E besojme Se qka ka dikun që përfshijet në emrin takat Fuqi, quvvet, ayosh prej forcës Allahu Xhejel Xhejel. Apo, çu forca të tua, forcat e mia, forcat e universit, forcat e çdo gjallëse, forca e e xherova që na nuk i dinë, ai ka kriju Zoti Xhejel Xhejel, këty janë fuqit Allahut. Çfarë mund janë fuqit Allahut, sa i ka krijuar. Ai ka, ai ka krijuar. Ana për shembull, edhe edhe njerëzit, edhe gjallësat për shembull, njerëzit do të Disa in jennat, disa in jahanam, do të na rupi jennemit. Po kta çka in jahanam, a kanë forca të pa. Po? Kush i di gatha? Zoti, jelle jalal. Apo zoti. Etani, këtë, këtë forca i mban kush? Po më s'me hiq. Jo, pse s'u ndalni jennem li pjate. Sepse forca ti është forca e Zotit. Don, Allahu jelle jalal është forca jote mos punon. Apo forca jote më mos punon. A ndaj përshimë, në Zotë i Hongele Gjela, kërë në ka përmejnë ditën e kërametit, ka thënë, jo me tubële sërajë. Ditën kur shpalosën, ha, sekrejte. Fe ma lehu min kuvetin, o le nasër. A ti si jetë asë një kuvet, e asë një ndihmus. A ndaj e gjenë ditën e kërametit, robi sën Livrit. Hithë sën Livrit. E kryonë Allahu, e rikryon, a ba, dhe sën Livrit hithë. Pejzolje. Që ka ti dhuë sepse këto lëvizësh ka i ka sot apo i ka bi Zotit. Edha dit vetëm se ja pezullon Allahu te bareke ve teala. Andajë që ndondieta totale, çdo send që ekziston në univers, prej fuqive, takateve ose forca Allahu xhel xhelalu. O forca Allahu te bareke ve teala. Andaj shpashë jeim never se Zoti u xhel xhelalu u donia i pezullon fuqit. Çuçi pezullon fuqit. Çuçi pezullon. Por pse vëzë deti nzbrthem kimeko zjarri? A kozalvate? Allahu xhelu rathot. Uh, se ditën kur kalën detet që shkallët uj? uj, që shkallët? sepse uj nëse enda në kimi delë, farkati zjarë, zjarë ko, abo e tani, pse shkallët tash pse sot një detet e shë qet pse do të lau kanë më kalë detet kanë më kalë detet anë të tje e shëf përshemull lanë djekse, nafta, benzina kështu kër e shëf kush ka pa përshemull me bunala ajo si ju, si deti do këtë ngru mëllë madhë më, me cistenat mloja Qa ka ati që pasajot djegët Qa ka ati që djegët Pra ati eshet materjet langshme Pse djegët Sepse ta në kohë një kuvet flakrus Kështu është edhe djeti Kështu është edhe djeti Pse së djegët tash Sepse si ka dhënë urë dhe në mudjek Nuk i ka dhënë urë dhe mudjek Ditën kër jepë urë dhe në mudjek Kohë dhe vet ujnë Materja në nërbet veti Andë gjithë shka ka më kohë Ditën e këja medit And Dhe kjo neve në jep një takat Qëfar takat Kjo besim të jep një takat Dhe zër Përshimu për, për nga meri sallat e sellim I ka thënë Abdullaj më një abasin hadith Hadithin i gjat I ka thënë ruja Allahum, Allahut të ruan ty Ruja Allahum, Allahut të ruan ty Si Dhe zër Në fund hadithit i thak Më mlejtë këtë dunjoja me të bo keq Allahus do së në të bajn Më mlejtë këtë dunjoja me të bo keq Allahus do së në të bajn që është zbërthajet që kja ditë që është këtë 7 miliard njerëz i mu më ledhë bashkë me thonë apemys mi qëta si të thoj e zoti jo sën e mitë epse se këtë që të forcë a 7 miliard veç Allah dhe thotë nuk punojnë njerëz i thotë s'ka, s'ka ta katë sën i pojnë kërgjoh ashtu? kjo qka në jab dhe zën e me, forcës Forës më në bështetë Allahu Se ajo që ka me ndodhë Ndodhë me kaderin Allahu Andepi nga mirë Thanë hadith Dhe mos thuj Mas i ndodhë dhe diqka Lëv Ahë sikur Pse ahë sikur mos thuj Se ahë sikur ja qe derën shëjtanet Mirë E qka i qe lërë shëjtanet Ja një apit qia ja. tim, tim e ndodhë Ndodhë një, një, një diqka Një të në të në Edhe ti thuj Ahës shkandodën veçom po për shemb, thon sikur të kisha shkuar për para, taksha taku këta, mos taksha botë, më thasim që është ndodhur kjo. Çi kjo ja çelderon şeytanët. Pse, Lezer? Se munesh me armë në pozitë më thon kështu. Po, asun pa besoj tim, mos me marrën botë shtatë. E tani ta marr nit pjesë të besimit. Tërxon. Pse s'do të më thon këta? Sepse para kësaj na gamsuhet çdo sen ndodh me kudretin Allahu xhelel xhelalu. Provëzë çdo kush ka neve munët me la botë dam apo mirë. Ana ban me kuvetin Allahu Xhelalul. Ana ban me kuvetin Allahu Tebareke ve Teala. A ndaj neva për punë të mira thojna elhamdulillah. Pse? Se Zoti na ka mundu. Kush ta ka mundu ti me bëu mirë? Kush ta ka mundu me bëu mirë? Kush ta dha niyetin me bëu mirë? Kush të inspiroi për këtë mirë? Zoti Tebareke ve Teala. Ana lajë pray msimë vetë sa ti ka nxjerë ditët e para dhe kjo është shumë e në rëndësishme, zot. Vetë kta më kuptu. Jo no, vetë këtë msimë më kuptu. Këti era tian dek. Ado na do vin tani te një premiseve, si e shfaq Allahu forcën. Si si e manifeston ai forcën? Do don, shpashat digut i vjen don, te huna, zullumi, zullumçarëve, kriminalëve kështu me radhë. Ja Edhe pri sigurisht pritet me ka Allahu i fortë, do don, pse s'pagodat më. Se ki nuk e kupton si zgjodat Allahu xhel xelal. A ja do tashoma. Po më kuptou këtë ndjesimin e parë, e kupton se Allahu xhel xelalu vepron me urtësi. Ata ish i ka hasli suret se ka nisë Bismillahil qawi Mutut pëm fillim Më përshemë ka mëjt me nisë Allah Me jemë në Allah të fortit Ska Bismillahirrahmanirrahim Pëse rahman? E roptit të rajton me buci Pra më në në stop E keni pa një njërë vëzër që vesh me forë të rajton E njërën i përshemë për njërëzë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Për nga me sa nuk adash vëmit Dhe njerëzit me rrit Por që e mu zbojnë zonë ato Po që pëse zbojnë zonë Se e unë i dërmoj Jojo, a mu në shmet ngu Pa e dërmu Muhamedi së sellem Kanë djerë Sahabe Pa e prek Aja është i gatë që mjetën me danë për këtë Shohabaki me ta Andaj e, e, Muhira Apo Kura taku me Muhamedi sëlla e sellem Edhe pas te ka këthit e korejsht E ka thonë, që ka pavëve? Ka thonë, kështër për shpakë. Jam taku me Romakt, me Persian, jam taku me njërzi, me mbratni. Këtë kanë qështë minimum mbratit me dekë për mbratit në kështonë. A ka më funë, e kanë një kufi këtë e të masë. Ka thonë, në nësë kumë pa njërzi, që e do ishë një njëri si shukë të Muhammedin sallallat a.sallam. Ka thonë, ku e pavëve? Ka thonë, kur mirë ke avdes, ujës në tokë n këta kapshërat. Amunë para mundëson, ti më mora vdes, as një pikë në tokë më sfara. Këta muamëse nuk e gabon me mbret, si mbret. Oh, e shojzit. Apo Hitler e gabon çasto. Hitler një prej kur këto shka fulasim për uh, analizë si kanë rënë mbretrit, thon një apo i asoj se Hitler kapsut te post se s'ka mur këshilla hiç. Njëri vebosh këshillojë, o Hitler, gabem. Gabem ma. Së folimë, a i një të një, së të një e. A të të fortit tjerë, për ala tjetër, pëse kanë fitu e, sa të kanë thonë, a e ki një mendim që të ja, bëma shtu shkruje, së nga duhet dhe ashtëta. Ti tjetëri falë që e ki mendim, shruje. Kështu vëzë Muhamedi së se më ka veprua. Së have ka thonë falë, ka zove mendim, që e ki e, së ndosht ta një mendim jotë, në pështon neve. Apo, e të një v Më padosh Zoti për njerëzve. Me nguallllau Allahu në pa vetë robën, na kish bëhajvan. Apo Allahu i jallot s'ka gjallësi në tokë dhe në qiell, vetë se i vijnë Zotit xhelalul. Ha? Apo. E pse njëri që na, pse njerzit i gjën tubojuna, mohon, ban kufur, ban shir, ban juna, ban klem, ban zullom, ti thuaj njëri mo, ç't vjen pydh a jemet njëri apo Pse, sepse Zoti ka dash pëj njerit Diçka shkas ka dash pëj hajvanit Qa ka dash pëj njerit Shikën ka thonë, në në forës kam sa dush Shqy qëllon, slivrit Shqy tokën, slivrit Shqyre lopën, slivrit Shqy, ama te Po du me mgu vullnetarisht Vullnetarisht E qka i bje kjo vullnetarisht Vullnetarisht dhe ma thonë Mere thash prindje dhe Edhe fëmija Apo A mund është mi thonë ti, prindin më i tharë fëmijës, që, banë ma këtë punë, ta banë. A bo, me autoritetë, më brejtë i thotë, atinë me më vë, a përbana, për po shtimë burkë, njërëzit, normal se, e banë. Një përbër mi thonë di gujna, banë, obligim. A më vëllnetin tanë, këta nuk mundët me bo posë zoti më robin. Dhe këta e ka bo Muhamedi Sesele me shokët e tina. A në jarë një njëri, një transportin tjetër, një gruje, ajo varsisha ka dëgjua për pejgamberin sallallahu së alaihi wasallam dhe kujt no, no, u si udrit no ofqa udrit ke ai tava sam hyr hyr ala vesik ala musutot ka don lest to be malik si amo namrat no te amrat ne tu do amo ne nuk jam brat qe cojo ska levoj mutot pejgamberin sam do mo on dhe ze shum per njerze qe nuk e njohin muhamedin sallallahu alaihi wasallam si si kan drejta njerzit ata me noi per shemb gje po na shpash per me ne pejgamber sam kom pejgamber mësues apo U kanë familja, u kanë komandan, u kanë general, u kanë luftarak. Këti ka bosapo, po. dhe dikush e marr këta 80 HP, unë them s'ka boshtaj, po shumë çertsmorc. Jo ve ka pa po sadush. Ka pa po sadush. Kë kemi po në mes hadithin e, e Anas ibn Rubai'a, kur i ka thonë për hallën e vet që ka thë i dhëm ni gruajës, kanë thonë ja Rasullullah, ne ka thë i dhëm çka gruaja. Ka thonë mund s'xjiko me livër Zotit. Ne mësoj godon librin Zot do të më athi dhomën, dhom dham, po, jo, si si me dhom, apo kargu jetre sahabe. Allah ja vallahi si thaje dhomën e saj. Allahs them se kthej dhomën. Tanivëzë ti amunësh me banë nojë thot Allahs them nuk i thaje dhomën, po kujt i di tham Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Adara i thaje si thaje, i thaje si thaje. Adara dha tham, tam, tamam, pe paguina. A? Po, po pranojmë me parë, me s'spun. Atë përmes sa më tha, Zoti ka dorë. Si të thohit, ishka ja, ja plëtson Me gjithë se ki kët Kët i thejet, i thejet, me kanat e bo Me Muhammed e rejtës rëzën Dhe zërë, sot një një një një për neve Valloj, s'jallion, shokit të matë ngush Që kach me, me Me farku vetë Edo do loj, të mguas, të mguas, të mguas Dilpi, apo, shumë për njërëz e kështu Andë edhe zërë, historia nuk i ma men Po së ato njërëzit të mdoj Të cilët kanë formu shok dhe Andaj sot sotu metë në kët krizë. Çfarë krize? Do të thonë? E kam nizard, inshallah po shkoj ka xhamia. Po ti ti s'mundesh më në kurumetë. Nëse jem pik çefit, shik kur farzor dhe del nga xhami, shpresat janë shumë të lloja. Amë ti veç kur ke nizard apo a xhe te Zoti? Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Andaj Zoti onxhel xhelal u xher nuk veprojnë si vepron njerëzit, ndërsa ne vetë duhet ta besojmë se forca Allahu xhel xhelalu hu është gjithë gjithpërshilsëm çka bën njerzit e ka bë Allahu xhel xhelalu me fuçineve do sa vepra janë vepra të njerëzve Allahu xhelallahu në Kur'an ve maramaita i maramaita wala kinallahu rama ti nuk i gjujt kur ke gjujt e pengë mesallam e ka marr pluhun e ka marr pluhun luftën e Bedrit pluhun zonë dhe ka gjujt forca tjetër do qon shumë larg luft edhe ai pluhun ju ka shkuën si paganë Ka qërusi, sën kam pa, ma, qështë duhet Allahu qëllë thët, vëma ramejte, idhë ramejt Ti nuk gjujte, kur gjujte Ajë gjujti, amë të ti nuk gjujte Vëla, kinë në Allah ramejte Por Allahu gjujti, që ka nëndjetar Ti e gjujte plunin, po plunin së mërin vetë Dër të sinjë të gjë Apo, duhet Allahu me arrit Me për cilë dheri atë Andaj më dhe zëmësimi parë që duhet të kuptojmë është se zotë i onë gjëllë gjëllë lëllë e tur forcën, çka e ka krijuar universin dhe e ka shpërndarë forcë e ti. Ësht forcë, forcë e dhinë. Dhe mbi këtë vepron universi. Po na sunë kuptojna, sunë lidhni. Apo nuk kemi mundësi me me lidh. Dhe nga kimsim kanë dhënë diotarat se Zoti onxhël xhelaluhu, për i robë ve don vullnetarisht me u pint. Por ndryshe nahirat që ju binën Allahu subhana ve taala. Por pses ban, pses ka mana. Sheh muhaton sallallahu alaihi dhe sallam. Banorë të gjenemi të kanë me kajt gjak Gjak Tu kajt Kanë ju hargjur lëk Tani i hargjur të loti dhe lë gjaki Nështë shedina zotin Rahman, Rahim, Gafur A nuk vjen një moment me thonë zotin Bolë qajtët, pu ju fali Jo Pësës vjen dhe zë Ka kalu a fatë Në të kum lanë Sot ti një lot e qetë Ka mundësi të, të nërki gjenemi A ditë gjak me nëzirë Shka do bitë Nëse sosh me anancish me shfryzu vazin kët dunjë. Okay. Kët kanë me kohë, mos haro. Këtit kanë me kohë, derisa ka qortu sa transmetimin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë me kohë banorët e xhenemit, nto me shluaniën lundron. Zoti na lut. Po pse nuk ju ban dobi? Nuk ka kriju muabetë. Andaj lazer, Allahu ka takat me fut e njerzit nën bindje ndaj ti po s'do. Nuk don subhanahu wa taala. Këshmzim si i parë që do të zgjidhëtarët nga nga ky Uh, e mërë i Zotë i Gjellegjerë Mësimi i dy dhe zërë Shumën anësi që ta kuptojnë Kushtë ka mushaf Apo me telefon E ta bërësjel Surën El Muqminun Surën El Muqminun Pra Surja e 23 në Në Kur'an Zotë i onë të bare kjovëtjarë Në këtë Surë dhe zërë Ne të konë një mana Shumën anësi Surën El Muqminun Forca e Zotit Xheleljal. Ne i përmendëm disa prej ajeve, në lisratën e kaluar, të ndablocim tani fotografi. Por çjmë prej ajeve që kanë në surën e Haxh, accord, wala vale yansurallahu ma yansuru inallahu la qawiyyun aziz. Allahu do ta ndihmon atë që ai ndihmon Allahun. Allahu ka forcë, Zoti i krerë. Gjithashtu ka ardh, kat devallahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allahu e ka shkruar që unë do të fitoj me pejgambertimin. Unë do të fitoj me pejgambertimin. Tani lëzer kur vim. Sot Forca Allahut e premtuar për umetin e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Ku është? Apo, mund t'i sh ta kuptojna, Allahu e ka nderuar këtu më, e ka privilegjuar këtu më. I ka dhënë shkasi ka dhënë asnjë umeti. Dhe njëri tash del në glob dhe e këshir thot subhanallah, ku ku është kjo? Muslimanët sot mës paktë ju shkon fjala, kanë autoritet në botë ekstra mal. Apo, si tersi, si tersi s'kan fuqi, kush kanë të vjedhë? Çishkali bazigur musliman. Në Zën e Kur'an pa themi të perceptimit, nën hijen e emrit të Zotit Xhelil Xeral. Kuptimi i ummetit në Kur'an nuk është që kupton sot njerëzit. Fjala umma do të thonë popull. Fjala umma do të thonë popull. Popull ë uh, i cili lidhet me disa lidhje. Ka mundësi ku ka lidhje ë uh, Kabile ka mundësi ku ka lidhje uh, ë Juhah Kam unçi më kanë lidhje zamani, çu nai lan i general, ta zajla. Ni general. Jo, brez. Dhe kam unçi lidh besimi. Do vot. Kam unçi më u mat lidh qabilja, kjo thot është i jemi. Babë papgjysh në rregull. Teatri thot pse e ki, thot diguj nai thot pse je ti me popull me këpçenin i brez, ose ni ju e vlasin. Në rregull. Në teatr thot unë kam këta temën. Pse e kitani? Totpona janë anëjë naradon në brez, kujtimin mozanik. Tjetri thot, unë e kshirë. Ky as është i gjak i im. As e vulgjun tim. As që na linën më i vën, po unia mikitila do ky është i im. Çi ka mundsi e kjo pika e katër do të shoqërosh shumë rancë. Si. Kjo pika e katër shumë rancë. Si. Sot mbot munohemi me anan e popullit, umatit, më elan veç te kjo. Për shembull, thonë ai ki familje po. Mirë, mundosh me mbrojtje si familare. A e full gjuhën të anë, po, ki drejt me mbrojtë si familia, si njeri i cili ju bashkon gjuhën. A e ki moçanik, shok e ki e dost, po, ki drejt me mbrojtë. Mirë, këto të drijat asë njërën se ka, anë njit besojna. A, kja të dishe ka tjetë. Faktirë, se kini në shtetësina atina, si ju bashkon gjuhën, si ju bashkon, do të skit drejt me mbrojtë. Shëmë të të tazajna, sot thue, zotin Dihmov kines Musliman Kines Pagan E të shka përzishti A e fol gjënatin o jo Kabila e kiti shka jo Qatë lidhime ato E të në nëse dhe dhe shohë nën në Kur'an Sa Allahu Gjellil Gjellil U forësin e këtjo metit E ka shtrin shumë forma E ka shtrin shumë pa Nëse në e legjën e Kur'anin Dhe dhe shohë me se umeti E ndë e damari Re Kjo met është mënsu ra تنام من صوره انده موار قال عن الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق ساي بخاري قال عن صلى الله عليه وسلم دو فوجدون لك امه ني گروپ نرزيش الحق دريط تشهمونه كويان تاش نشوفنا من الله تبارك وتعالى في لمج لازم فاشن سوره المؤمنون بران سوره 28 دو تكتمي اياته بت زوتي جلل Gjellë Gjellalu Pra Forca e Zotit që ja ka thonë Umetit Muhammedis e Sëllem Ku është? Thotë Allahu Gjellalu Unë do të ndihmoj Pengamertën mi Mirë nëse Allah i ndihmoj Pengamertën ve Në kryjet të tëre Muhammedis e Sëllem Edë nëse ndihmoj Mamesam do të me ndihmoj edhe Umetin e Muhammedis e Sëllem E ku është këndim Ta shojmë të një Kur'an Ane e përmenda dhe ezer se Forca e Zotit Nuk le Zotit, nuk le Zotit që le Principi i tretë nëse na premton kohë të ndalemi, si e shfas Allahu forcën. Dhe kush e shfas Allahu forcën dhe pse e vanon Allahu forcën? O shumë encantime e kuptoj vëllezër. Pse e vanon Allahu forcën? Para kësaj t'ashohna kuptimin e Ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shiko ne gazan el mukminun Allahu jelle jalalun gati 23, çfarë thonë? Walaqad arsalna nuha ila qaumeh faqalu ya qaumi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru avala tattaqun? Pas Ademit, Adem e Aleisabat, shka pos luft, shka pos për leshe, së so grind me kërkan, se? Se këtë janë konë muslimat. Shka pos me kanë mugrim, apo? Me njëherë, pas, do mon, që shkimi përmenimit, që ka përmenimit këtiri, mas dhët gjeneratave, mas dhjetë gjeneratave, gjeneratë, logaritët do mon, si loj brezë, nuk është asë dhe vini më mendicene, asë mendicene, kështu më ratë, po dhjetë brezëa ka ardë populli nuhin, kanë dhe viju nga, nga rr Ka ndemi unë nga rrugë Allah u gjithë dhët Ne e dërguam nuhin të poplivet Dhe i tha o poplija Madhuron e Zotin Gjellit Gjellaluhu Se ju s'keni Zot tjetër përveç Allahut të bareke U e tjale Pas taj debat, um, të regon debat Për ta kuktu dhe zër Dut me lezuet të shpia Qikoni Allah u gjithë si ka bo mon, E gjen Funkcionon një një vi Të umetit Të pengamart është një liq Dhe të tjera të një vi Një liq Dhe forëcë Allahu gjithmon manifestohet njët Shikone E dërguam nuhin Pas taj vazhdojnë vazhdojnë E tregon që shkanë polimizu, që shkanë besu Që shkanë besu disa pat edhe në fund që i ka shkatrua Allahu të bareke Vëtë ala Pas taj tregon Allahu gjelë gjelënë thot Thumë në shënë min ba'dihim karnën e kharin Pas i shkatru më kejt i pronëm dhëtjer I shkatru më kejt i pronëm dhëtjer Fërsel na fihim rasule Pas taj dërguam të këta Abo Salihun, Shuaibin, e të thjerë prej për e nga mërme të zotin të bare kjo e tala hudi e kështë mëra. Pasa i zotin të bare kjo e tala, vazhdojnë me me të regua, se si i ka shkatru e gjithë këto popjë, prej popjëli të adhë, prej popjëli të thëmu, dhe shtë të dhëtë, thumë me nëshënë e në mbaqdim kurunën e akharin. Ajeti katër të të dhëtë, pas taj krijuam të tjerë popjë, ka shkatru që ka egzistuhe pasaj dhëtë Allahu gjele gjele lu thumë me erselë në rusullëna tetra pas taj gjdo popli a që është më një pingamber tetra pandalë tetra mu te watir shonë dhe hiqë pandalë gjë e ummeten rasulluha këtë dhebu gjdo ummeti që dërgu, e kemi dërgu pingamberën e vetë i kanë thonë rrënacakije rrënacakije dhe zekur i kanë thonë rrënacaki kanë sëfidu besë një krinë Pengamberin, forësën e Zotit Ketë e kanë svidu, kanë nësë, ketë kotë Apo, Allah u gjilima që dhërë Fe et ba'na ba'ba hum ba'ba E na, ha, indjekëm njëri Njëri pacjetëri me gjahalna hum e hadith dhe i bëm histori Popële lutit është histori zonë Dejti vdekur, se ka me dejti vdekur Se ka shkatru Allah u popële në lutit Apo, ka shkatru e, e kje sot në përshemull Uh, Gjurëmët e poplit të adi dhe themudit Në botën arabe Në sot që që quëtë Saudia Aboj kia tje uh, Kë ka thonë Alei Salatu Sëlam Kër të kalënën e për këto Esni ngut mu Se këtu i ka shkatru zotë i unë të barë kjo të tëra uh, Shumë prej popoje Pasta e të gjatë atë Allah u gjelë Thumë me erselna Musa vë eha Pasta e dërguam Musaj dhe vlau në vetë Taniku shën këto Bite Israelit Bite Israelit Bite Jakubit Alei Salatu Vë sel Tani Allah u gjenohet të regon Qishkë janë jan persekutua Bite Israelit, Ndjekësit e Musajt Farahoni, ekshtu me rad Shikoni tani dheze këta jet Ajeti 51 dhe 52 51 dhe 52 pra, 23 dhe 51 dhe 52 Dhe Allah u gjenohet Ja ejju hër rusullu Kullu min tajjibati Wa amelu saliha O ju të dërguar Hanin nga të mirat dhe punani Veprat mirat Hani nga të pasë tërtat dhe hani vebrat mira O ju të dërguar O ju të dërguar Kujt pifol Nuhi me musën si janë pa Nuhi e, me isën si janë pa Nuhi me muhammedesem nuk janë pa Dhe anas jaldas Ibrahimi se ka pa nuhi Nuhi se ka pa Ibrahimi apo, Hudi se ka pa Sulemanet Pse allo një thiri O ju pengam bërë Ti, kër e dëgjën këtë thirje, qikur kërë thotologjën, ojë të sëtë keni besuar, grumur, që ojë të sëtë keni besuar Mirë po këtu kërë realizën të në Kur'an, ojë të dërguar Thirja, oju, gjuhë në arabe, është për ata të sëtë janë bashkë Janë të një ketë për një herë, oju, oj, oju të pranishe, ma po E të se kujtë ati voljë Dhe se këtu për nga mërë, me ketë shpërndarina për botë dhe nj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 Yusufi, Musa, Haruni, Sulejmani, Daudi, Isa, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dapengëmar maskëra plot, yani çka i bashkon? Ha. Disa i bashkon zamani, disa i bashkon vendi, disa i bashkon besimi. Allah do ti e vlojë atë, po e ka dek, në umatin. Ku ka forca? Forca në atë që e besojmë këtë. O i të dërguar, inna hadihi ummatukum. Ky është umat i juve. Qëllë është të me t'juve? O me t'juve është se ju, me gjithë se Ismaili është i pari që ka folë arabisht, tjësë se kanë ditë arabishtën. Ademë a.s.s., Nuhë a.s.s., Musa i a.s.s., janë popër që t'akonë largë shumë. Që t'a të nëllohë ju i një një që t'a insalohë e të muslimanët se kuptimi o me të dukës të e shkët ka bashku për përsohë. Ata tejejn sot musliman, por çhemu, kur i thuaj do të më ndihmosh umatin, do të më përkrah umatin, aty ndrush ka ish koncepte çto vllazëti më, ja, Gabriel. Shumë gabim. Shiko Allahu jallad, ti ajo më të mådë sa më po, e po edhe Nuhin e ki vëllai. Obligim e kipi me besuar. Ti i vllajëllar ata që i kanë besuar Nuhit. Ti i vëzëllar ata që i kanë besuar Musa i dallallah sallallahu alaihi wasallam. Në kët kuptim vëzëllar, umat i çfarë më anova ka? O, ma në të shtrir, në koh, të shtrir në vend Edhe të lidhur me me çfarë? Me trup dhe me dhe me besim. Fotollahu xulil xelaluhu wa ana rabbukum. Edhe un jam zoti juaj. Ju ne umat, derisa un jam zoti juaj. Për me tezukta. Për me tezukta. E shikoj da kundërtën çe besoi njerëzit. Për çim osallazat popull, umat. Sidomos tani ajo, ajo është për fesadeve që kanë ndodhur, ë, mas i janë bë njerëzit domthonë do të thir do mfis edhe në shtete të veta ashtu me radhë kabile të veta sot vrojim edhe neve shitar po që vërthena do të më ndihmuo me të çfarë thon apo vlavin tan vlavin tan po e ndihmo vlavin tan çkyo vlavin tan çfarë më naëko çfarë më naë na so german abame neua german german musliman ai vrcin vlavio çua edi inna hadi ummatukum që është ummeti i Aba, bit e Israilit Bit e Israilit Djekësit e Musajt A i ki vlaja A që i pja bit e Israilit Bab gjyshët e jehudive sot Bab gjyshët Të herëshëm Të jehudive sot Në i ki në vlazën A i ki në vlazën Djenë të Ishakët dhe Jakubit A i ki vlazën A i ki vlazën Muslimar Ato që kanë deviju Alla dhëtë si kje Shikon nuhi të le isratës Që i ka thënë Zotë Ion Gjeli Gjelalu I ka thënë uh, Ja bu nejer kebmana O gjeljam hip meneve në një Allah u gjeljona që i thot Innehu lejse min ehlik A i sa familiar i joti Nuja një s'ka thonë kjo gjeljam Shto, a i s'ka dosh me pështu Pse Allah i tha nuk o gjeljot A i gjeljoto Së është i joti në kuptimin E asoj qka une e një më konë i joti Për më konë dikush La i joti dhe i joti Eheli, thojn, E heli thonë diçka i jotja Dhe më konë veç I përpëshin këtë amë, umë me të kumë Umë me të juve Cile është me të juve A në të të një dhe zërë sotë qka gjenë anon E gjenë sotë Egiptianin, qëfar thotë Nimoj e vlajnë tanë Egiptian E nuk ta, Egiptian Ti du që ti paska zorë një vla Musliman i Libijës Allah edhe shtajde Kinë Saudi i du, janë do musliman Që ti e përshemë në siri Kanë nevoj për minimua A bo Allah edhe shtajde A bo Ti teatrit tu i thu Qiran Jenkinsin tu e kshum, Allah e dashh hajrin. Kjo e pakta nëse do t'i Allah e dashh ja do sht hajrin. Kapitullin e Chaboncher, apo u saje ku seño Fontana. Shka asambli vendja s'ka, as, uh, kur jo asambli me ta. E Allahu gjithëherë zë ketu me desh, me zhër, na, më desh të ndrihej me lidh. Dhe zona ai na taku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai na taku me Bubakrin, Omerin, Osmanin Maliun, jo. Psenin tot ato. Psenin tot Dhe dhe zë dikush dënë me eqa këtë lidhë, me e prejkët lita Udë kur gjo se kje bu bekrën ti Udë që të lajnë tanë këtu e kje E jo, Allahu dëshiron që forë se këti umetit këtë lidhë me diska tjetër Andaj, umetit nuk është ajo qëka të rrimë to I ki kabile, flitin një gju jo. Andaj shumë njësë, qëja si u banë lukë këti, se gjuë araboj gjuë a me madhe Lej gjuë në arabe, dikush se kuptonë, qëka ka në ta Normal, nejer nuk studioj, nuk humboj në thellë më ditë. Çka ka kjo djucci? Pavarësisht, pa mos më paskon. Islami i shkon djoma më e mirë. Kopi, yarabë ja, çka thon, aj çka do me menuh, nosh në ta msoj djuna lave. As i duhesh me menuh shtrem me këto djuti tëra. Pa nuçmose dju, kodju, timiraplë. Mirpo. Pa mëor këta. Odhëzër, miri më i mirë fitogës ka fol arabisht. E çish mund të timë, s'u ta bajt luksin se djua arabo djoma më e mirë. Gjua araboj, gjua e me një Po më njëri me ma i mbasë shumëdi që ka e do zoti jo në Muhammedis Aja arabish ka fol, që ka di që të gju A ti a munë është me paramenu Se në buzët e ti ka dojnë gju A munë të dikush me fol, ma mirë se aji Jo, po aja arabish ka fol A dikush atë Në mësë njërinë tha Përshemi mëllë, pëse duhet pa tjetër me dit gju në arabe Për mu kanë mufti Që si të dit është këtë fol Me dit që ka i të fol Qish më pretendon me mërvesh Muhammeden sësem, se që a mërvesh gjuën? Ma të dikuj shë thotë unë e di ma mirë se hoqa Ma mirë se hoqa thotë unë e di e Qish mërë shë me më dit ma mirë? Unë nuk përdu me dit qish mërë shë me më dit ma mirë se hoqa Ti me të prunë Muhammeden sësem, se me të foljt i se mërvesh Dëshmi thonë dikuj të vlo, shë apë thotë? Ale i salatë të selatë? Se se mërvesh gjuën e tina E si ka o mundësi, pa sej, dikuj Abo alej, besitari, vezër, A daj, e para, rejthi ma i ngusht me atë shka jeton A, tani, a e ki vla musliman Po e ki vla, atë shka e ki ngat A ma u me të shma i gjan Kjo është e para E dit e ku, o dhe zër no. Rejthi parë është Që të në gjami e flasë të në një gju Jemi vdhe zër musliman A po, edhe ma të shka në rëthejnë e kështu me ratë Mirë, rejthi ma i gjanë, së dhe o dhe zër Sa ka musliman, ndunja Sot, mbi një miljar Për Ehlisun e velgjema muslimat Një miljard Andaj dhe zënëse e, e zbërthejna Kur'anin e shukë nëse umeti E ndekot damart fort E ndekot damart fort Mirë po Andaj ata shka morin vesh Pre të tjere me sejleme Për të tjere me Ata i thonë Ata thonë të umeti muhamet në sam Ka minam Minam Thotë me ardikush Vesë me shkel dikun Ava Munët gjithë shka murë të tulluhe Dhe ka studimet specijal Si mune të mejtë më më samë Për një herë në më kanë më i madhë Ka studimet veçanda Jo që i ka më muslimat Që i ka më dhe tjero pse, Se dojnë Muhammed e samë I ka lidhë në të formë Dheri është problem këto mi, mi, mi zhvejsh Pjasaj Pjasaj që ka Ja ka nërdu Muhammed e sëselle E ta një të shumë në shana kalon Njëve Muhammed e sëselle Normal Në uh, Me drejtim zote gjelë gjelë Me fryzim Dhe shpadet Allahu te bare kjo Shikoni umetë e më mësam, shtrije në tokë, sotveç, pa, pa dhëtë dhime edhe ma gjanë, umetë është edhe ma gjanë, shtrije sotveç të tokë Por shemu, të ne, po njësë për piktus nga se njëzit njësën, a bo, nash i përth Elhamdullat, përkacija më, më më dhe, përkacuon islamë, po, a është veç këtu? Jo, dalim pak ma në nëra Turqit, sa janë? Miliona, a bo, dalim ma kë nëra, shtashka arabo 300 milion në arabë Egiptian, Libian, Sirian Kadishnë të arabëve, Saudian, shka quen Ekshë të me ratë A janë veç këto? Jo mon, Tani Balkon ju përfshi Turqia me Turqit Turqit që kohën a për Evropë Ekshë të me ratë Tani në botë në arabë 300 milion në arabë a, a përfundon veç këtë? Jo Sudani, Pakistani Qajan? Muslimale, jo ja. Përkaci muslimale Sa u omejti Muhammed e Sam? A veç këtë që jo Knek Afganistani? Pjesët më loja Apo Kazikistan Dagistan ato me Me, me këtej më që ka një Sa të dushë ka Apo Ajo veçka që jo Këne ka Rusija në së dalmi Sa të dushë muslimat ka Dese im në Evropë Me miliona muslimat Apo Vetëm Fransë janë 9 milion Muslimat Ekstumeral A është veçka që Ja, la ka Nëndi Sa të dushë ka muslimat Apo Me të madhe ka muslimat A është veçka që jo A jo, e ka lëmë që gëni Në Amerikë her abonit dit për zona mos i përzona mos i përzona mi përzona mos i përzona pse ajo ndjesia ai mat, mat ata atë njofin më mirë se diçka një njerëzit u thotë këto Muhamedit sa më besojnë si dij fuq forca e koma era këtu fuçi e koma era intelektuale shkolës e shpirtit moralit këti ka më të fortat ata rëzën në semër çisht një glob këti çto musliman tani nëse i dajana ekonomikisht ai ke valli sa janë stojnë po muslimans kanë ekonomin se mu kanë a, a, a, a kanë ekonomin sa dush kanë ekonomin e vajsë mar tash çito ke çka i përmendin a kanë para çito ekonomi po dakor miliona miliona milioni del nofti si si del sicilian sicilian del nofti mar tash pik pikane pika jo u shon der dekna sa kanë bare sa dush kanë bare po mesela ku ku kanalizon të parë apo ku kanalizon këto parë a a kanë numër sa dush numër Jo veç, okay, shum, shum pik, me po po numri i madh. Edhe jo vetë, a është shumë interesant, kjo është shumë shumë pikë interesante edhe vetë Zoti desha ka më bë më keç spërndarje. Pse e ka spërndar ka kështu në dunjë? Allahu ka studinu pse ja spërndar ka kështu? Nuk i dër Allahu që ka përgatitur për dunjën e ardhmë, sikur që njerëzit me Covidin çka ka më bë. Në radhë. Allahu u jëllë ka më bë më të mirë në çka ekziston, po njerëzit. Çu të më pas binë në spitale. Disa njerëz as shumë janë janë fokusuar në konspiracion. O dha e keqe ka mëndon E vallaj ka mëndon dhe mira Sëpse ka garantu Ka garantu zotë i në të bareke Kjo është kuptimi i dytë Kuptimi i trej dhezër Forca umetit muave sam Quat në gjuën e, e, ume, e, Ulemave El umetul mede uve Umeti I thirur Kemi dilloj umete Umetul mustegjeve edhe umetul mede uve Umet që shporgjit dhe umet që së shporgjit Edhe këtu ka forcë umetit Muhamedit (sallallahu alajhi wa sallam). Si? Kur kanis Muhamedi (sallallahu alajhi wa sallam) davetin e tij, thirrën e tij. Ku ja kanis Veziri? Me çka ja kanis? Pinzaro. Asnjëri asnjëri s'e ka pas. Etani ai asnjëri s'e ka pas. Allah i ka dhënë thirrë që nuk do të përgjigj. Kush ka mund të përgjigj? Umetit jot. Ku janë? Prit pak. Prit pak. Andaj për shemb Allahu subhanahu wa ta'ala kur porshem u thot në në një ajete në surën Maide, kush e vrat një njeri pa hak si me vraket njerëzimit? A keni njërë, me Shum, njëri, njëri, njëri, njëri, Allah e keni analizuar ne apsorse me vrakë njerzimin? Junini njerënë në berat. Allahu, unë ja llogarit si kit njerëz të më pas vran. Ka shumë kuptimi. Një kuptim e çeloj. E ki vëra atë, edhe atë çka ka pas me arpi ati, edhe atë çka ka pas me arpi ati, edhe atë çka ka pas me arpi ati. Me ki roni dunjë. Apo. Male këto. Adeimi aleysselam. Ku shavra atadeimi dhe ka vrakë dunjën. A e kupton dash? Se ti e ke vran, djeni. Ja Kevro, a do të shkënuin. Këti qevloti. Ke ato e kuam është ai, po më rendave me farë këtë. Ja këtrë ku, po, ta këtrë është. A e kupton se është e mallëta Allahu një njëri? Një njëri. Andaj tha Allahu selam, çobën apo shifën sa është shit, shumë më shit apo. Ama jo që muslimanët e më i çet. Pse? Po kët çobë që na po përkë. Të liamsh më rancësh. Ky. Apo, janë jashtë bëjmë mundon, çobja ose diçka tjetër. Po njëri më i mirë nxit. Ma e nësishme, ndaj përshimu disa prej uh, ulemave bashkohore, qëpar thonë si Muhammad Kudu Rahimullah I kanë ndërtu njërzit, i kanë ndërtu uh, qytetet, i kanë ngritë murat e kanë shkel njerin At, Allah, Allah dhët njerin dreqenja E tani mezer, u meti me dëu, i thiru, qëli është u meti? Allahu Gjellin Gjallu i ka thonë Muhammad samë thirti E kush ka mu përgjit? Pret, pret, ka mu të përgjit, grya jote Telimi Gjestand, Ebu Bekri, Omeri, Ofmani, Aliju, Abdrahmani, Bilali, Amari, Eksumara Abdo. Kësa i thëjmë dhezër, djetarë përshime kanë qëjtë, uh, takati imbuljum Takati imbuljum Edhe më në menë këtë takati imbuljum, dhe të nga duhet e të pika e të rejtë Dhe se nga më të sënkoa, si e shfaqë Allahu takatin Allah e, e, e fshetë takatin Qa të më në e fshetë takatin, nuk, nuk, nuk godetë më njerë Etani ta kati mbulum i ometit koll dhe zon shikoni i ka thu durt Muhamedi sallallahu alaihi ve selam ka Allahu jalla e ka dhën oh Zot ndihmoj Islamin me një dy omerave Omar Khatabin ose Amr ibn Hisham Amr ibn Hisham ishte bujhelli edhe Allah e ka zgjedh Omar Khatabe thot Abu Ibrahim ibn Masudi kur e, e ka pranuar Islamin Omar ibn Khatabi ana fol jobe haptazi deri atit jam fol tingza e ka qeshil sahabja si theket shum domon zahmat Apo, shumë njerëzi, ka falë në masë, ka ikë Pse? Së dopt Apo, dhëtë kërë e ka pranu islamin amën Khattabi Pak e kena qukrije Pse, shaj? Njeri me Kërë e ka pranu Hamza ha, Kërë e ka pranu Hamza Me gjithë se Hamza kur kanë izme Kërë e ka pranu islamin, ajo fitili ju konë si Si pak përina oti Pse me ma ngujë gjallin i miqës? E ka thonë po të i pse mbronë kërsi e në fejnë ati Ka thonë që pishtaj e në fej Kajin Islam. Çka ndoqeza? Kan ndonjë tort. Takati umetit është i mjaft ku. Çe, kush e ka ditë se omeri bëhet musliman? Ande kanë disa transmetime, kena prit gomari mu bë hom musliman omeri jo. Pse? Po më jashtëriu kanë. Më jashtëriu. E tani vëzat, si me me e kuptua na këtë sot. Çe për shembull thonë do, s'kenan ai inxhinier. Common si një inxhinier, ñoni e e, e shkollon dhe lënavë. Ku do bëd? E shkollon e rit, e zhvillon e ban të mora po edhe vendi muslimani thotë kjo e inxhinierin derum që s'u qetu me serio do të dhe Rum, kështu, kështu, kështu meselë, më bë mo musliman edhe bindet ke inxhinier s'a shikoj na i muslimane kështu ju ka ndodhe zëu mbetit kështu ju ka ndodhe andaj na doniar për shembë skenë na po kuaj dite ç'un skopa sanik s'ka doktora mënave veçërinë tollim i duhet a veç ku daksish mund të për shembë dënia indian s'ka bosi musliman apo Për njerë, kita jo forcë, e ka pranu islamin Apo? Për njerë, ta është përsema ato, kanë probleme atje Se, ku shiboni me këto? Ta është kita to forcës që i ka posa I ka logaritë për veti Ta është që i ki për veti, sa i muslimoni Që të, që të rëmendim ka Tatartë, i kanë luftu musliman Ta po, Tatartë nuk kanë lartë Bagdad, e kanë Adisa kanë bo, që ka, Tatart, kanë bëhë dhe që? A di se kanë bëhë, Tatartë? Mëngoj që kanë njithëm Tatartë at Sa që kur ka harë tatari Janë kënë 10 musliman, 20 musliman Si sot Parafërsisht Ka harë tatari, këto janë kënë këtë të armatost Adhe ka dhënë Gjujni shpatat, i kanë gjujt Edhe i ka mërë me shpatonajt, i kanë mitë kemës Ka që forës kanë qënë qënë qënë qënë Kër i kanë mënu islamin, adhe i kanë rëgulluhe Abo, andaj të gjujtë për turqit se kanë rronj nga tatar Për sfarasin, adhe gjujtë tatar Kjo është meslejtë, U ka kthej kundër. U ka kthej kundër. Kur e ka mbronu Islami tash, i ka shkuar drejt u konshluar. Ka domoshta ashtu në atë për la, kështu për Xhenet, apo për Lambi. Apo, tani vjen çka çka duhet më kuptu na. Do më kuptu se nuk duhet besimtarë shumë u shqetësua. Allahu ka ka fuqia të mshafta. Ku i ka, ka ato fuqia të mshafta? Ayati, Rahati. Ayati. Abdullah ibn Salami ka kon fuqia për shaftë Muhamedi se. Abdullah ibn Salami u kon prift jehudi. Prift jehudi.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 që dëshmitar. Çai shka dëshmu për יהודי, ju ka thonë, s'është çartë o pejgamber. Kur do më pejgamber, u vdot dëshmitar kundër atyre. Dhe ata i kanë thënë, "Kulum sheifaj." I ka thonë, i ka thonë ja rasulullah, kur ka bën islam, ka thonë, "Atm sheif, no, veti për mua." Apo veti për mua kush jam? Sigur sot përshimu. Përshimu për shembull. Ti për shembull i thua për njërin, thua për Shokintan ose për Finlandialin kësaj herë. Çfarë? Thotë vava shoma djali im. Maj Zoti sa ai s'ka. I mora ato, mbi dukun më kësaj herë. I fal lebe, Pse ndronë kështu Sepse si ti dush falet O musliman o i devaqem Ska hajrë pëtina Shikone që e këndon Ka ardhu kam shemës përdës Abdojim një selami Edhe me mësami ka thonë Qështë e njifë një abdojim Ka thonë hua Alimina, Alimina Khajirina A është hoqa jonë Edhe babën e ka pos hoqë Maj miri jonë Rego Ka thonë, që ka thunë nime pas pranu islamin ki? Ka thonë, ea dhe hulla, zote e ruyt Pranu e jehudia edhe zote e ruyt Elbet i ka shku me një muboj muslimat Abdullahi për e përcela tje Për i dëgjën që ka përthot Atër e dur Abdullahi tha Eshedu e laj, laj, laj, laj, laj, shhedu e sh muhammed rrësullat Atër që ka tha? Tha kja konë maj njërën të jonë Dhe babën e ka po si njërën Edhe maj keqi jonë dhe babën e ka po si Shkëndroj Ata e kuptu dhezër, Se kjo forcë e jonë atash I kaloj Muhammedis a vësëllem Më kime këto ment e këtina Intelektuali këtina Intelekti këtina Generaliteti genial këtina U boj Muhammedis a vësëllem Andaj kur hini omë në khattabin islam Ebu gjelli tha Rungë në tash Ketë shkaj a kisha forcë temën Na i mor Andëve zërë muslimani të më gënë shumë kujtës shumë Duhet rmon, Ketë sytë me pa si mi thi njëzit në islam Ka mundësi diku që është gjithullu o, o bo hazër, në në ative që pak bi du të kiblen me që mi andrua. Banët forëse muslimane. Banët forëse e muslimane. Andaj, omejti, nda, pra, nisëm nga lokali, shtrim në bot, në glop, pastaj, edhe ka mundësi një forëse, omejti të është diku që t'i së dihaj, ka mu bo muslimane, në nëzë, zoti që levala, edin. Mirë, a mundët mushtrinje dhe më katsh? Ja? A mundët mushtrinje dhe më kats تشجم المشتبه لازم عندما شوم كان دا ديطار <تصفيق> استرينا زمان من تقاور تشيشني زمان ان هذه امتكم امه واحده ادهي مينو شويه شويه يهودي صالح ابراهيم اسحاق يعقوب داوود سليمان موسى عيسى محمد صلى الله عليه وسلم في كده طب كانوا دمان Për nga mërë të tu, u mejti jëtë. Ebu Bekli, Umejti, Uthmani, Aliju, Uthman, Abo, Ebu Bejti, Njërrah. Këto janë, u mejti jëtë. Ebu Anifë, Iman Maliku, Ahmedi, Shafiju, u mejti jëtë. Iman Tejmja, Iman Kajim, Ekshëmëra, Iman Dhehebi, Iman Nuk e dhirë, u mejti jëtë. Tanikëto ku janë, sjanë, janë u mejti jëtë. Qëka i bje? Ti e di se i në gjodën e atërën. Vëtë më kanë Bak me harët që këtu dhe ka hec Ibrahimi e selam Qëta mërmenja? Po vet i e shkoha, shkoha, Ibrahimi që këtu dhe ka hec E ku përdo dhe zër Kjo është umeti i litë në zaman të kaluarën Pro këtë që kanë kalu për muslimaneve Për pengamërve janë vaznit e tu Janë vaznit e tu Janë pengamërve të tu Këta dush me ndih dhe zër A ndër këtë një nga ka përshimu Qëjshme ka mundi mu umeti A dhe zër nëse në që këtë gjode, alla muhammed sallallahu alaihi wasallam tajdisi çka jo doshte ndihmune nta konur allahu esh el nur diqesat po ku janë njerëzit pak shumë 5 miljarda andej apo 6 miljarda andej het ka qayet ibrahim alayhisallahu alaihi wasallam qe në zaman të kaluar a më na mështrinë edhe më gjat mua i na mështriel më gjaldiz ju shumë më mështri kanë vënë dietarët ummeti në shtrirjen e tij kohore ka ndarrmu si ndarrmu Njani thot, ta është s'ka kur gjo pjo mejtit Mohamedi Saselle Pse s'ka kur gjo? Qo është ja, ja të ja lejën truni, ja po? Thot, tamam, këtë kalluarën, këtë këto mejtin po, A munë në të armën? Munë dhe në të armën Si munë në të armën, dhe zha? Po shemë Për para, musliman, ta zajna Baba Ebu Hanifës, Baba Ebu Shafiju Printe Ahmedit, e kështë mëra Ato, me angëgjime, normal e kanë po vetën Shana Sulema, s'kur gjo Qysh me një muhometin e Muhammedi së sëllëm? A ju kujtojnë të hanën e kaluar Kër folim të fjallë Allahu Gjeli Gjelalu hu El anë e bashiru hunne U e ptegu ma ketev Allahu lëkuf Kër Allahu e, nda, e kështë ndaluni herë Mardhonin timë në Ramazan, në atën Pas ta e lejoj Qëka tha masi e lejoj? Tha ani, pa një mardhonin me gratë të juve Por kërkone për i Allah A qëka ju ka po risk Qile o risk e tham e, e vladi Tash, qëka mund të vezër? Ka mundësin janin, në kërrizd vetin, e ka li doktor Se dheja Në kërriz vetin e ka një alim Tëmë në kërrizdozë, në farë E ka është vesh kohë A ba? A ndështë i ka vëzë, kitë të forëcë Allah u Gjëleja ka dhe në mejtët Muhammed S.S. Baba e Wahanifës, Baba i Shafiijut, Baba i Ahmedit, Baba i Malikut, të që janë ka në gjëllar Që janë ka në gjëllar Që ta me në mejnë, e ka në mejtën e Muhammed S.S.A. A më një që përra mu baba, muslimat 4 t'i kam pas babadar baba muslimat Kur dalin përra Zotit Gjellit Gjellalu Qa ki babet ti? Këtës Kur t'i dhejnë e bo anija me ketë këtë numrat mdhegëzër A, a ka bo di shkas ka bo? Sa njëri o bo, ka bo lutje ati me Vesh lutje, sa njëri Kuranin A kam sudjikujnë, hadithin Sa njëri o bo muslimat me fjallët e atina -mi, Miliona, miliona, miliona A bo? A darek Allah është dhëtë Ketë tyje për, për Gjellitanë E të një dhe zërnat, që qërët një jetë dhët me bëjë? Bon, a dhe qëka të allahë o gjelera? A një prekë një kratë e juve, a në bëndë një jetë? Qëfar një jetë? Me shtrinjë u metin, në tardhë mënë. A bo, ty se vo kur gjo, në regull, kuptim në kur gjo, diçka qëka është ma, ma, ma edukshme. O bëndë një jetë, më bëndë ashtë ta një hoqë për tjë. Një alim për tjë, një trim për tjë Dina Allah e kavi, tëtë Allahu qëll e gjelaluhu, Këtëb Allahu le aqliben, Allahu e ka shkuit, ka me fitu hune. E shkipëtën, më bëzër? Që shfitën, Zotë i onë të barëk e vëtëra? Që që shfitën? Na e na të lidh me e buani, Kurë gjosë na lidhë? O, më të lidhë të jena. Na e na të lidh me shafijun, Shka të lidh me shafijun? Shka të lidhë? Vëllahi njani për neve se ti që i shduh këtaj. Muhammed e n Libra që shdo këtë Muhammed e sësam A e di sakë që shdo këtë Muhammed e sësam Jo Shat lidh me ta In ne hadihi ummet tukum Që ki ommet i uve A ne vësintarë dhe zëre kanë forësën me veti Ku duhet Vësh me, me ndez Me ndez Me një, pinga mellë e sënatë e sëlam Ka than Muslimant Janë si një trop Dicka me dhint Ke trupi jeshte ki Abo, këtë rupë janë kohë Po, ta shkua probleme dhe zënë Dikush atë ato të anahalë ti, o flajnë atë të të bërë O së sle Së kiti të thotë nevojë mund të rësu për atë muslimonin e vëropë që ka halë Asa të atjesë kanë nevojë mund të rësu për ti Abo, e umeti Muhamide sëllatë dhe selam Dhe zërë, forësën e ka me veti Forësën e ka në besimin Se a e lidhë një zotë gjellë gjellë Një kible, një pengamber i Allahu gjellë me pak do no, me pak angazhim nga sicili a shikoni sa kan u mejte von sa mundsi ande muhamed alayhis salam qallanu gubohet qiyameti pa ard musliman pa sidbin edhe ne haru fokus 18 bot elushi allahun dhe allahu t'i dërgoi musliman kudo që janë andande se kjo është pika se ne kam vënë dietar në në nën kontekst koha na ka mbaruar neve na ka mbajti me folë edhe por si e tregon allahuhu xilaluhu u força si e tregon Allahu të barek e vëtëala, forëcëm. Por se, kjo ka nevoj për më këthije shumë për e ajetëve, ne për ta përfundu e legjiratu do t'i referojmë vetë më ajetëve. Por, rezimeja vë dhe zërë, ta, ta kuptojnë. Pse Allahu zgodet me njëherë? Pse zgodet me njëherë? Do t'i referojmë ajetëve, kushtë do në më këthije. Por rezimeja e këtër e ajetëve në shka patëm me i fojë. Dikushtë, për se së ragonë Allah o minjarë? Kur bonët zullonë, kur shkellët, kur përdosët, kur mbytë njërës pa faj, kur burgosën pa faj, për se nuk e kalëzën minjarë? Shkotë. Allah o ka një liqë, liqë e kumë dhe zënë. Kur të mëni e maja e hasmit maja, s'ka ku mëni mon, për ndëj, atëherë ragonë, atëherë ragonë. Në shemur, të bimë që të kuptojnë, pëse së ragonë Allah o minjarë? Ta monë asporë Sporti box Edhe me trejma haram Pithullim të dojna që mëstoj t'i kush E, pa, përshë e hoqa, po i lejon sporti ra Sporti më rejë dhe zhënë haram I thunë më lakëm e Më rejë është haram Mirë, po e po, po, ilustrojmë sa për me, për me Për me Nga se lejohë dhe zhënë me morë shembu Për një rasi cili ha ja haram bë dhejti Si u ka orën hadin nga pinga mellë a.s. Ka, ka thanë Allahu e ngonë ledzusin e kuranit Ma shumë dhe ma me dëgj Sesa njëri piatin më shkangon këngëtarun. Për sa më kateliu komikun, pa ato ka du, ka një fenomen. Ki po njëri kur ngon këp. Spirit natë më anët të Rakiin, mi të gje. Rakien më më anët, gebashet. Për sa më thot Allahu ku të lejoj ti kush Kur'an ç'i dëu. E ngon. A mund ja, e ngon Allahu yllona. Ç'i shëngon? Ç'i shëngon njëri këtu? A ki pa thënë e adhuroj këta. Hasha. Aduro ato dalën sa rreth thot adhuroste mi pëshërbeti adresatë to, to ku shan ti më ta dhurova. Apo, po sidoqoftë. Mboksave vao, kuro dikush ta zojna nivel, nivel. Radha ta zojm i parja, po i dit tim bot. Ai thon, i thot dikush, a mundesh më të m'kalzoi forcën? Ai thot po, skop problem ta kalzojm. Thot po, bjemani. Don, bjemani afraforcisht, don, që të kem t kem don, nxitna për për murrë me ta. E do çaj de casa na ráfes gët fëmijën. Ja. S'u më vetë ka më vetë me ditë. Ai kupton kuaj delasa. Domon, për shembull, shejhu listen e time tamonam botën tjetër. Shejhu zënë mia, a ke bodën janë më thon, "Njani ka folla të dikush në, pe pe muslimanëve, ka gabu dikon?" E më ndemija ka thallë se ka me shkurt libr kundrën ti. Jo vallë. E më ndemija mira me njerëz të mloj. Ka shkurt libr do të vjellë më edhe me Razi. Razi u a A i ka e botës, s'ka më të forëca, jam pajtu njërëzit se Shekhu së më të më të mjë dhëtë, që ki njëri më pasko në bedi sunetit Nja, i shko, së në te kalon këta, pëse? Thoti më më dhe e biu, i ka dhim truni pë i menve Flaka i ka dal pë i menve, mirë po kënë dalash, nga bimë Ta shi për në të mija, pëse rukët me këta, po, që tuah me kalëzuti sa di, a përdojnë Njërën i përshemull të azojna, do me kazu, e mërën i njërën i klasë parë, dhëtë, he ca është të kazuj sa di une, lejeti këta, shkote njërën i shka di, këthu i ti une sa di, e bo, tani, Allah, kjo e në së përshemull, dhe, së përshemull, njërën i dhëpsisra e kona Allah u më njëherë, jose se ka, se ka plëcu a laki këvejtin këtë, Allah u zhe kuri ka shkashru popit dhe zhe, kër kanë thonë, men e sh Kër të popu i të thojnë, a ka dikush që mundë të neve me na mujtë, me na nga dhëni Allahu Gjelluala jep leje A i kuptohet? Kër i ka ndih mu Allahu pengam bërët? Kër i thon, a eternal, a ka në thonë, a i të nalë, a kena me të vra Allahu Gjelluala ka thonë, atëherë, jep ju a fatë Tridit i kini Më ledhnu ikni katë muni A po, tridit i kje Ikë katë munish Ta shofën i tash Epse, no, te kërsnohet asho Ato tashka në brim majën apo majën e tani prit. Edhe sa kur ti mrin popujt apo Allahu gjithë thot eh amarna mutrafiyan fa fasaku fia. Na jurnojna njerëz të më të pasur edhe i shlojna muzhit në knaci. Bollok, fuçi apo siç thot e kena ajrin, e kena deitin, edhe e kena tokën. A ka dikush më na? Apo atare? Vjen lijëzot i gjellit gjelelu. Ta një dhe e zërë, kur reagon Allahum? Kur reagon? Kur njërzit të mendojnë se ma nuk më poshtën? Zvret lijëzot i gjellit gjelelu. Shikoni karunin, ka poshë më të pare. Kur e ka më poshtë Allahum? Kur e ka poshtë? E kam lëdhë këtë pasurien, edhe ka dalë të ukrenua. Apo? Ka dalë të ukrenua. Këtë njëzë, akadi ku ishë pare, si onë dhe qështë. Apo? Që ka të të U e bideri E atërna e qëllëm token E hangër toka Atë e pasurin E shpin E krejt Dhe e rinë kiamet të poshtë Se Ti Qka thaj Tha kitë këto i kun fitu vet Apo kitë këto i kun bo vet E jamohi Allah të fuqien E jamohi Allahun gjillet gjillelu Jamohi begatien zoti gjillet gjillelu Allah atërën poshti Tanë i këthejmi në anë këtë dunjale zënë Filani ban zullon, filani shkel, filani vra, filani mbyt, filani masakron, filani shlom bombë bërthamore, kujta di qka. Apo, bërgosën jesë pa faj, ta shlojnë një laf, dhe mon, tithu, mon, nuk mujme parahendu se e ka thonë këtë fjallë, e thotaj. Pse nuk reagojnë zoti gjelë gjelë gjelë, se s'ka mri kulmi ati. Kutë mrije kulmi, zoti reagojnë. E lushme Allah në te bare kjo e tana që zoti një gjelë gjelë gjelë, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u Të, na të regon i bret të kriminellet Ndërsa musliman të bashkon E lu sve Allahun të barek e o talë Që zotë i ongjeli gjelali hu Na mundëson me kuptu e Eme në Allahun gjelali al-qawi Sa për informacion kush do në më këthije Të këta uh, referenca Për të shikue në surën uh, fussilet Ajeti pas më djetë Allahut të regon Kontekstin Ajeti pas më djetë është Ajeti forcës Allahut të barek e o talë Surë Muhammed Surë Muhammed Ajeti trambë djetë A Surë al-Bakarë, ajeti 165 Gjithashtu në surën el-A'raf Dhe kështë shumë në nëci, surë al-A'raf Ajeti 163 E të regonë Allahu që nëla Forët dhe si funksionon ajo Dhe në surën el-Kalem Ajeti 45 Zotë i unë të bare kjo talë E të regonë si funksionon Forët së Allahut Kurel shumë dhe për çfarë ulsi jëlçon. Elushi Allahun te bareke ve taala, çë zoti on jelle jelalud na mucon me e kuptou fein Allahu te bareke ve taala, elushi Allahun te bareke ve taala çë zoti on jelle jelaluhu, ku yakimi çallu Allaht na as problem ku kemi nga Allaht na fala ku qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.